Тяжкий здогад огорнув Гната. Підійшов до скрині, порожня. До ліжка нема подушок. Оглянув все і не знайшов нічого Марійного. Винесла. У хаті порожнеча й тиша. Сів коло столу. Думав, думав і думав. Прикро і боляче пішла все-таки. Кажуть, б'є її, дранить. У нього ж немає чого їсти, на подвір'ї навіть хвостяки нема, хата, ринеться, А все-таки пішла. Любив, шанував, не сказав марного слова. Терпів стільки, що навіть кінь не витерпів би. І все-таки пішла. Марія, чого ти від мене пішла? Вернися, Марія, не скажу тобі нічого прикрого, вернися. Коли б ти знала, як болить у мене тут і тут? Коли б ти могла все знати? Чого ти пішла, Марія? Може, сказав тобі за сім літ одне погане слово? Може, скривдив тебе одним недобрим чинком? Може, скажеш, не дбав про тебе? Діти наші, чи ж я Марії винен, що вони повмирали? Ні, я не винен. Любив їх, турбувався за них, болів їх смертю. «І хіба ж я, Марія, винен? Чого ж ти тоді пішла від мене, Марія?» Того вечора Гнат не міг молитися, глянув на образи, а найсвятішого немає. Порожнеча і павутиння на тому місці, де стояла вона, велика і усміхнена мати. Немає слів для молитви, рука не підноситься, щоб положити на себе знак Христа. Ніч тягнулася тепла, літня, пахуча. Цвіли десь рожі, співали півні. На сході розливалася заграва. У саду падали опадки і шелестіла широколиста яблуня паперівка. Цілу ніч над не спав. Як, прошу вас, можна в такий час спати? Зійшло, як звичайно, сонце. Зійшло, піднялося і жахкотить. День минув і знов ніч. «Скільки тих днів і тих ночей не перелічиш? Тижнями йшли, місяцями, роками, все дні, все дні, до якої тисячі дійдуть, а Марії нема й нема». «Ні, є Марія. Вона живе, боліє новими болями, вона завагітніла. Корній довідався й лютував. Найшла час вагітніти. Що вони будуть тепер з дітьми робити?» Родиться обох викине? Хай собі догната йде! Ні, ні, воно не родиться! Боже, дай, щоб воно не родилося! Не хочу, не можу!» Пішла до якоїсь баби. Та патралась у ній, виривала живе тіло, ніби залізом гарячим випікала плід. Ціпила Марія зуби, янчала, заливалася кров'ю, але терпіла. Треба було терпіти і навіть хотілося терпіти. Вернулася до корнія хвора але порожня, мов вилощений стручок, і Гнат зовсім нічого не знав.